ba osteguna dugu eta bi ostegunetik behin egiten dugun bezalaxe ba, Bidai atala, eta ala saioan gurean da nora aldizkariko Hector Orteka ai sektoregunon egunon bueno gaurkoan e, oker ez danago euskal herrian e, dagoen e, gaztelu eder bati buruz hitz egingo duko bai justu e, bizkaian dago gatika udalerrian oso ospetsua da Baina ber badik ez egain bisitatatu etadan eh? eta kasu honetan ba, buroeko bueno, gaztelua da aiipatu du, nahi duguna mm -hmm. bueno eh bertan seikusi e, dezakegu edo ber, edo bertan edo bere inguruan hori da eske alderdi elkartzen ditu bueno ba, alde batetik esan behar dagu e, buroeko gaztelua e, zeratik e, esan dugu gatikan dagoela Bilbotiko amamazortzi bat kilometrora dago uribeko merindadean. E, oka ibaiaren e, ertzean, e, oka ibaiak bertan olako e, meandro bat egiten du, eta gero aitzarte baten, aitzarte estu batean sartzen da, eta bertatia plentziara elzen da. Horbano, mm? ezen hoge nuke, ba justu hor, e, zera ez, arroia horretan sartu aurretik, hor e, tse dagoela e, Butroeko gaztelua. Butroeko gaztelua izatez, e, jatorriz, e, ba erdiaroko e, dorretxe zahar bat izan zan, bizkaiko dorretxe nagusienetakoa etakoa, eta guzti edukizuen bere inguruan, e, hain justu, ba ber... E, Bertan, edukizuelako, esango genuke, egoitza nagusia ba, bizkaiko onastarren eh, bandua. Badakizue, bandokiden gerretan, ba, onastarrak eta gamboa tarrak onzila, ba, bizkaiko onastarren burua, eh, butroetarrak musika eta butroez iren. Eh, ba, musika, butroetarrak eh ba egoitza nagusia hortxe butroeko dorretxe horretan edukizuten. Eh bueno, orduan esaten zen, eh musikak arerioakas aginka butroes helangoa dan orok dakie, Hori e, dago plentziako armarri batean idatzita eta bueno, erakusten dapur bet, e, butroe musika haiek ba selako gogorrak eta selako e, esango benuke ba, euren nahiak eta ginduak beti arazteko zein eta ze e, gaitasuna zeukaten. Bueno, hori esango benuke erdiaroko kontuak dira, gero bueno, ba, urrengo mendetan Euskal Herria asko aldatu zan, eta dorretxea apurka apurka ba, galduz joan badakizue, ba, noblesia Espainia aldera aldegintzuen, eta Madrid aldera, eta bar, eta emeretzi garramendearen amaieran, edo erdi aldean esango dugu, ba, nahiko egoera tamalgarrian zegoen e, ba, dorretxe eta barrez. Eta orduko duko bere ugazaba, e, torrezillako ba, erabaki zuen dorretxe hori berraskuratzea eta ipintzea ba eraikin dotore baten gizara, es? Eta e, horretarako e, Marques de Cubas e, zera arkitektua kontratatu zuen eta horrek egin zuen gaur egun ezagutzen dugun diseinua. Aprovetsatu zuen e, dorrechesarreko zaharreko harriak ba, eta materialak eta bar baina zeharo itzura aldatu zuen eta egin zuen e, Alemaniar eta e, Eskandan Eskandinabiar gustoko e, jauregi bat e, ganera ba hola genuke genuk romantiko oso nabarmenarekin eta ematen du egia da ba babiera edo inguru eh, alemaniako e, zera hoian beltzaren inguruko ba e, zera kastelu hori bat orduan alde horretatik izan berdugu ba estak baiundi kinora jatorrizko dorretza oso eraldatuta dago, baina egia da, ba oso oso harrigarria, oso ederra egiten dela, eh? Eh gaur egun, mm, zera Botroeko Gaztelua, mm ezera enpresa pribatu batena da, Inbisa e, taldearena, eh inmobiliaria sektoreko enpresa da eta ezin da barrutik ikusi, eh? E, len bai, orainaz eta ez dakigu aurrerantzean ikusi ari dan, baina kanpo aldetik bai. Eta zukondo ipatudu zonbezela, ez da bakarri gaztelua ingurua ere bada. Eta hortxe dago ipatudugu oka ibaia, eta oka ibaia eta gazteluaren artean hortxe dago baso zabal zabalba eta mm, sa, e, baso hori ganera ez da bakarrik hemengo e, arbolekin eginda, eh? Baso horretan ere kanpoko 11 espezie aurkituko ditugu eta horietako bi ganera e, ba Suaitza parten zerrendan e, zeilkatu dituzte, eh? Bat a bat da eta bestea da e, pinu, pinu bat, bueno, ikaragarri e, altua, eh? Orduan merezi du ni bai egingo ni ek goan bita entzule guztiei aldera horbiltzeko eta E, zera, gaztelua ikusteko, bertati bertara ikusteko, inguruko baso horretati paseo bat emoteko, eta baita ere, naizan eskero, paseo edarra edarrak daude, e, ba, dibidez, oka ibaiko e, zera, ertzetatik, gatikako apurbete errigun eraino, hor e, ere ba GR bat dago eta bera seinalizatuta dago, oso ibilbide polita da eta hor ere, ba adibidez aristi edarrak daude, eh? Bueno, merezi du baserri auzoak ere oso politak dira, baserrisarrekin, eh? zertutxa garaiko gorordo, eh? auzo gusti horietan eta gero bestela Bestaukera batzuk ere badira, adibidez, aipatu dugu, e, oka ibaia hor sartzen dala, e, zera ez, e, arroia txiki baten, eta gero ja plentzi aldera duala. Bueno, ba, justu horxe, e, e, arroia hori pasatu eta gero horxe dago arbinako presa. Eta hori da, e, oka itxasadarraren azkenengo muturra hor, heltzen eltzen dira itxasoko urak. Eh? Orduan, adibidez, hortik ere, paseoak egin daitezke, pirauaz ere ibin daiteke, beraz, bueno, amaika aukera daude inguru horietan naturaz eta ondareaz gozatzeko. Mhm. Mm bueno, Ektor, beraz, eh, inguru politxea eta inguru gomendagarrian gaur kontatu diguzun eztan? Nah? Ba, hi, oso gomendagarria, esat, esan dugu, eh, natura, eh, Naiz eta inguruko herriak asko azidiren, mungia, gatika bera bebai, askenen gurtietan asko azidiren, baina ondi, ondino ere oso inguru ederra da, eh? uribe aldeko basterroriek, Eta, ganera, ba, jo, bertara joan eskero egun pasa egitera, e, amaika jatetxe hona orkituko ditugu ba, gatikan bertan, laukizko plazan, e, marurin, e. alde horretatik oso ondo ornituta dago, e, oso ba, aukera onak eskaintzen ditu, eta gero esan duguna, e, hemen... E, o sea, itxasadar, ba, bizkaiko itxasadar edarrenetako baten e, hasieran eran gaude, eh? eta, bueno, ba, gaztelua berez, nek esan konge, egia da, bizkaian badagoela beste antzeko kasu bat, eta da, artegako gaztelua, hori ere antziinako dorretxea, emeretzigarren mendean, ba, erabat e, eraldatu zuten, eta, e, ba, emeretzigarren mendeko guztuen arabera, ba, o sea, ez ber, berrera ikizuten, ez? Eta, oso zeikusgarria dia kasu bietan, baina nik esango nuke bietan inongo dudarik gabe, butroeko gaztelua, e, o sea, gehiago dala, eh, gaztelua benetan etzun dituta uzten saitu, ikusten dosunean bertati bertara baso edo horren erdian ezen altzatzen da, ba jo bat batean basoa hori 19. mendeko alemaniar e, gaztelu e, horietara. Mola, etor eta amaitzeko nola iritsi? Bueno, ba Oihartzun Aldetik eh izango litzateke eh Autosoan eskero, ba autopista hartu eta eh, zornotza Sornotza pasatuta gero erletxetan, eh, hortxe eh, ondo seinalistatuta dago etxoriherriko eh, korredoria. Orduan hortik abiatu behar da, eta eh, bertan bein parera oparera eritsita, horre e, zeinalizatuta dago, bi zeiru bat errepidea mungiara ino joateko. Eta bein e, mungiara elzen garenen, hau dan autobia zein gogenuke, e, ba, mungiako sarreran bertan, horre, bi zeiru lau errepidea hartu behar dugu, eta bertatik e, gatikaze harkatu, eta azkenean, e, zera butroeko gazteloaren oinetan bertan egongo gara. Ba, Hector e, Ortega nola aldizkarriko zuzenaria mila asker, gurean izategatik beste behin ere, eta hurrengo narte? Ba, eskarrik asko eta hurrengo arte bai.